حياتي كلها لله فلا مولى لنا الا احب الله جلل ولا من حبي له اخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا الا احب الله جلل لله الله رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضاك Wa salatu wa salamu ala ašrafi al-anbija i wa mursalini. Allahumme salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed wa ala sahabihi al-adhaar. Zajista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka njegov salam i salava nadari postanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Njegovu časnu boracu i sve njegove drugove i na one koji slijede u dobro svedosudnijih dana. Evala salam i mislamski pozdrav, vas salamu alaikum wa rahmatullahi wa e, I zaista mi je velika čast i zadovoljstvo da se danas nalazim ovdje među vama, među svojom braćom u Islamu. I također da se zahvalim na vašem vremem koji ste odvojili i došo što ovdje da sjedimo i da razgovaramo o, o, o vjeri uzvišenog Allaha Đerašanohu Ja ga molim da se obistini ako bodo da hadis poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam u kajem kaže da se neće iskupiti skupina u nekom od spominja Laha Đerešanuhu a da i neće okružiti Meleci i da se neće na spustiti rahmet i skrušenost i da je Laha Đerešanuhu neće spomenuti kod sebe i da se neće ponositi sa Melecima ispred, ispred Meleka i da također neće ljenima snišala reći ustanite vama oprešteno. Također, jelena se zahvalim braći iz džemata Hidža koji se vam ovo sjelo i još bih samo želio prije što krenem sa temom da što se tiče predavanja, što se tiče snimanja, stavlja na internet isto tako, pitanja u pisanoj formi, to je lično radi mene. Prvo je, molim Allah Hržašanhu da nam oprosti naše neznanje i isto tako da nas oskrbi bogobojaznost. E, što tiče e, teme, ako boda znači sljedeće predavanja, one će biti pojavi slagljenja imana, njegovi simptomi, zatim e, njegovi povodi, razlozi za to, i nakaj ako boda liječenje, te pojave, kao što ćemo svi sad otakvjeti e, u rekaiko, o čovjeka koji će za nje ući u džemat i zato će biti zatvorna dženska vrata. I ako boda na kraju ćemo razgovarati malo o vrijednosti džamata i o, i, o, i osnova ili e, odnosa koje bi trebale vladaju u tom džamatu. I ako boda va ovaj prvi des će biti o pojavi slabine i imama i imana, e, njihovim sitomima i njihovim povodima. Jači. Draga moja braćo, svima vama je dobro poznato da ahli sunat ve džamat definišu iman da je to govor i Odnosno da je to ubjeđenje koji se nalazi u srcu i da su riječi koji potvrdujuje sa jezikom i da su to dijela koja isto tako potvrdujuje ono što se nalazi u srcu i ono što je zrečeno jezikom. I da se povećava sa pokornošću taj iman i da se smanjuje sa nepokornošću. Znači činjenica je da se iman može smanjivati i može povećavati. I možda je kuranski ajeta koji ukazuju da se iman jača ili da slabi i također isto suneti poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Jedan od kuranski ajeta koji govori da se iman povećava je riječ uzimušu Allaha Đalešanu koje pojašnjava na koji se način muslimani odnose prema Kur'anu kada im se objavljuje isto tako u bonafici pa kaže I kada se spusti jedna određena sura. Vejda unzilat suratan faminhu man yakul. Ikada se objavlja određena surata u Kur'anu i od, od munafika kaže kome vama od vas ova sura povećava iman. Pa kaže Allahu dželle Oni koji vjeruju, ta sura i ta objavlja povećava imana. Isto tako poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao u hadisu u kojoj pojašnjava onako i način da postupamo sa kritiziranjem neveljelog djela, pa kaže, ko od vas vidi neko neveljelo djelo, neka ga kritizira sa svojim rukom. Ako je to u a ako to ne može, neka sa svojim jezikom. Ako nije u to mogućnosti, neka to radi sa svojim srcem, pa rekao ono što je, znači vezan za ovo što mi doćemo nekako, pa rekao, badalike adafur iman. A to je najznači slabiji vin imana. Isto tako je poslanik Mohamed s.a.v. rekao je koji je Buhari da je iman 60 i nekoliko ogranaka. Ili sedamdeset i nekoliko ogranaka oko najviše šehadet la ilaha ila a najniži je da skloni čovjek ono što uznemirava muslimane sa puta. Znači imamo najveću granicu imana i najnižu. To je znači činjenica a to je da iman može da slabi i da može da ojačava. Isto tako imamo primjere iz najbolje generacije to su drugoj poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u kojim je se dešavalo kada bi sjedili sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam nje ovaj iman bio na jačijem i na e, stepenu neka kada bi izašio od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Tako je plemeniti drugog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Hanfar al-Usaidi Izašao Israve, Ebu Bekra Siddiqa, znači najbolijeg čoveka ovog ummeta pa ga upitao o Hanzala kako si ti. Pa mu je rekao naafika, <coughs> Hanzala, znači Hanzala je munafik, dvolišnjak pa mu je rekao zašto to? Pa mu je rekao kada sedimo sa posaniku Muhammedun s.a.s. i kada nas on poseti na džennet i kada nas poseti na džennemsku vatru onda tako osjetimo neko stanje imansko. Međutim, kada izađemo sa ti sjela i kada oko otidemo kod naših žena i kod naše djece i kad se zabavimo sa njima i kada se zabavimo sa, onom, sa onim što moramo slijetati za svoj život, zaboravimo mnogo. A pa ono je rekao, Ebu Bekre se dik i ja tako isto osjećam. Pa su rekli, hajde se zaputi u posaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam jer kom je drugom da se zaputi? Pa kada što došlo u posaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam upitao ga je Muhammedu sallallahu alaihi wasallam opet svoga druga Hanzalu kako si šteje s tobom pa mu isto ponovio reči kao što rekao u Bekru asidiku da je munafik kada sjedimo s tobom i kada nas posjetiš na dženet, i kada nas potjetiš na vatru džehennemsku, u tom stanju kao da i vidimo. Međutim, kada otidemo od tebe i kada se zabavimo sa našim suprogama, sa našom djecom i sa onim što nam je potrebo za život, zaboravimo mnogo. Pa mu je rekao poslanik Mohamed, sallallahu alaihi wa sallam, tako, tako mi onoga učio je ruci moja duša, kada bi bi bili nonstop tako kao ko što ste rekod mene vas bi madaci srećali na vašim posteljama i na vašim putevima i bi se sa mnom rukovali pa mu je rekao o hanzala sa badasa o hanzala sat ili jedan vremenski period pa posle njega opet jedan sat što znači jedan sat u sveti i badatu a jedan sat باسيتي اون استوار رجالي صناع حياتي اقمار اللالي منهار الهداتي انا مر رجال صناع حياتي اقمار اللالي منهار da svakoj stvari i svakom dijelu pripada širveć. A to je stanje u koje je čovjek pun energij i pun elana da izvršava ibadet na najbolji mogući način. I to, kako vi svi dobro znate, desi i sve kada čovjek bude počezbu svoje opute. Pa jel posle toga rekao poslanik Muhammeza sallallahu alaihi sallam walikulli šir vretin fetri. A svakom tom stanju koji se odlikuje sa mnoštom energijelanom, dolazi i mu stanje koje se ptareše sa slabošćom. I je rekao, a onaj čija slabost bude i mome sunnetu, a to je da se drži sunneta posanika Muhammeda s.a.a.v. 7, da ne ostane i da ne činim uh, muhadem, znači stare, kad ehleha on će uspjeti, a onaj koji bude mimo toga nešto drugo, on će propasti. Mi ućemo, znači, sa ovim riječima da utvrdimo da postoji bolesti koja se zove slabjeni iman. I boda, mi ćemo pokušati da spomenimo stvari i sintome koje ukazuju na to, a ako boda, onda će se dotjeći i povoda. Isto tako, dragoma vraćom, tema ili govor o srcima je vrlo važno, jer ima nalazi se srcu i njegova najveća i najjača osnova nalazi se u srcu. I ukoliko srce, srce bude ispravno, čitavo tijelo će biti ispravno. A ako srce ne bude ispravno, neće biti tijelo ispravno, zaiste to srce. I po samih Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, pojasnio nam je da se srce koje su arabskom zove qalb je došlo od riječi qalb što znači se puno prveći. I srce mijenja svoje stadi, mijenja svoje stadi pa se prveći, pa je danas dobro, pa sutra nije dobro, pa je jačiji, pa I poslanik Muhammed sallallahu a.s.v. uporedio je srce sa jednom perom koji je obješteno vano stavno. I onda je rekao da ga vjetar okreće kako hoće. Znači, srce, drago moja vraća, je, je podložno da bude bolesno. I svak uspjeh na dunjalu i tako odre, uspjeh na afiletu uvijezani za ovo srce. I neće ništa korisiti nam kada dođemo pred našeg gospodara na sudi da osim ovo srce pod uvjetom da bude selim da bude isprano ja um lajem faumarun wala banun illa man atalla bi qalbi salim ina tajdan na sudi na neće ništa da nam pomaže ni naši mejeci ni naši sinovi ništa drugo osim srce koje će biti ispravno od širka, od novotarija, od sumni i sl. tome. Isto tako ulazak u dženet. Usovene sa kalpom u moniju, sa srcem koji se puno kaje. I zato mi moramo da se brinimo našem srcu. I moramo da ga liječimo da se ne bi desilo da ga zadesi ran A to je jedna eh, jedna znači stanje ili jedna eh, koja je kada se desi onda ću mi zato mi ćemo čuti nekada da govorimo osjećam da mi je srce tvrdo osjećam da mi je iman opada nalazim da nemam nekog utjecaja od Korana kada učim Koran ništa na mene ne utječe Ne nalazim slast u imanu. Sve su to, drago moja, vraću riječi ili simptomi koji ukazuju da se u srcu nalazi jedna bolest se naziva slabeni iman. Prva, ili prvi simptom, simptom koji ukazuje da je srce bolesno je zapadanje u grijehe. Zapadanje u grijehe i to na vrlo lahak način. Nije, draga moja, vraću progne da čovjek griješi u tom obliku zato što je čovjek. Jer su svi griješnici i neobični griješnici, ne smo oni koji puno griješimo i to su riječi poslanika Muhammeda sallam, koji ne govori po svome hiru, već govori po objavi. Kulubeni Adam hata, svaki sin Adamom je onaj koji puno griješi, a najboliji oni koji onajbolje od onih koji ponosu griješi oni koji se ponokaju ali promeđeno draga moja braćo kada se tesi da se griješi sa u ponosću i da se mimo u podu griješi i da činimo razvobrsne grijehe I nakon toga postane griješe griješenje običaj kod nas i nakon toga nestane ta ružnoća griješanja u srcu roba i nakon dolazi do stepena a to je da čini javno griješenje i zapada u vrlo opasnu prijetu poslanika Muhammeda da mu neće biti oprešteno. Jer kulu umeti kao kaže poslanik Muhammed čitav moj umet bit će mu oprešteno osim oni koji griješi javno. Jer javno griješenje ukazuje na to da je toliko srce i iman u njemu oslabilo da ne više mjesta za svetlost uzvišenog Allaha Đerašanu pa se više ne stidi ni njegovi stvorenja a pa to čini javno. I ovdje je posanik sada Allah u istom ovom hadisu pojasnio vrstu griješenja, a to je da čovjek ponoši učini i grije pa ga uzvišen Allaha Đerašanu prekrije. I onda on kada se probudi kaže s ovom nekom drugu ili svomu nekom poznaniku, uroadio sam tako i tako, Allah džešanu ga pokrije. Drugi simptom slabljenja imana je osjećaj da je srce tvrdo. I da kamen i da više je na njega ništa utječio. Niti Kur'an, niti vaz, niti džanaaza, nitihodana među kaburove čak više srce mu postane tvrdo od kamena iako se desi da iz kamena može proći rijeka ili voda ili ima kamenja koje se ruši min hasyati da odalaovi strah sunna kasht qulubuh min ba'd zalik fehiya shadd qasa ina'an toga Nakon što je Allah Đeršanu im dani, znači, govori o Benu Isra'in, i nakon što im je dao svoje blagodate, nakon što im je ukazao svoje ajete, posle toga su njihova srca postala kasije, postala su tvrda, i čak su od kamena, iako iz kamena, kako smo rekli, može da probri voda ili rijeka, ili može da se suši od straha pred Božišnjem Allahu Đeršanu. I, I nakon toga naćemo insana, da prisustuje dženaazi, da je nosi na svoji ramenima, da je u kopa, da je baca na nju e, e, prašinu. Međutim, to je što neopstavljeno ga djeluje. Jer mu iman toliko ostavio da to na njega ne djeluje. I kada hodi između kaborova, kao da hodi između kamenja. Traci i simptome da čovjek ne upotpunjava svoje ibadete. Kao što je namaz, kao što je učinjenje Kur'ana, kao što je zekijad, što je hajđis, to tom. Jedan od oblika toga da nije upotpunio ibadete da ga nađemo da je osutan dok učin Kur'an. Ili dok upućuje tog uzvišenom Allaha azzawajalj. Ili dok mu pada na seždu ili dok mu čini sikrit. Klanja je za imama, ima muđi određeno sure i zadnji kada bih gov pitao na vratima što je ne zna. Zašto? Jer je osutan u stvari. Ili te ibadete vrši rutinski, mehanički, subhanla, subhanla, međutni njegov srce. Ne deli to na njegov srce jako je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da Allah Azza wa primiti dovu od srca gafil rahi ne primiti dovu od srca koje je nemarno i koje kao da igri tođi i na putinu u puti do nema uvoda kao što zahvala s uzvišenom Allahu azzawajal, niti salavata nego poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i na brzinu dobu. i opet nema zavši za tu dobu, isto zahvala za žaračanu nakon toga izađe i to kaže kao nije mislišao dobu. Pa za nije rekao poslanik Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da Allah subhanahu wa ta'ala ne prijma dobu od srca je nemarno i koje kada kao da se poigrava. Četvrti simptom je da čovjek nalazi ljenost u izvršavanju ibadeta. Kada mu jezin zauči ezan, umjesto već da je pod abdestom i da već ide prema mešćidu, način bodo da nije uzio abdest. Da čeka, još ima ovu, da još ovaj posao uvrši. Nemarne prema taj ibadetina. Kada dođe u namaz, Neka je možda što nego odma uđe u fars a vješni zakasni ljeni iako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obijsa o munafiketaku idza qamu ila ssalati qamu qsal i kada ustanu dakanyum ustanu a oni su lijeni subhanahu wa ta'ala usma Isto tako, ta osoba u ovom simptomu ne želi što su ga prošla određeni ibadeti ili što su ga prošle određeni sezoni u kojoj ima toliko ibadeta, kao što je Ramazan, kao što je Hajj, što je post Jom Ašura ili prvi deset dana Dehidjeta, ne želi. Niti možda razmišlja da to nadoknadim. Iako je poslanik Muhammed s.a.v. odrađen i ibadete, kao što ću vidjeti kasnije, nadok na živo. Međutim, taljenost je dovera do toga da ne obavljate ibadete. Isto tako, poslanik Muhammed s.a.v. ili Allah azza ove suprotno ovim robojima, a to je oni koji su lijeni, Allah djelršanu je po sanife svoje, sallallahu alayhi wa sallam, na svih njihad koji su najbolji ljudi na ovoj zemlji opisao, kanju sari, unef il hajrat. I su žurili da čine hajrate, a hajrat je ono što je dobro. Sve ono što je dobro od ibadeta, oni su žurili da to čine. I molili su uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, iz iz nade, وَكَانُ لَنَهَا شِعِيْنِ I bihili su nama pokvorni ili ponizni. Isto tako u simptoma ove opake bolesti je da je čovek da nalazi da su njegova prsa tjesne. I ne može da trpi postupke određen ljudi oko sebe. Izgubio je svoju toleranciju. Sve mu smeta. Smetamo žena smetra ima djeca, smetra vreća kod njega, smetra što se so ovaj parkira ovako, što nije ovako, sam živ smetak. Iako je poslani Muhammed sallallahu alaihi wa sallam upisao iman da je sabrk wa samah, da je iman strpljenje i tolerancije. Isto tako je rekao poslani Muhammed sallallahu alaihi wa i opisa mu'mina da je jelef va jelef da on voli i da je prisan sa ludima koji soko njega isto tako jelef, da se voli i da su drugi ljudi prisni sami, bliski i e kada ga izgubi traži ga i reko tada la hayra fi men la jelefu wala jelef i nema dobra u onoj osobi koja se koja ne voli niti je bliska sa drugim ljudima istota osoba koja se ne voli i koja nije bliska sa drugim ljudima. Isto tako, osim ove bolesti je da čovjek na njega ne utječu u kuranski ajit. Iako je poznato da uzvišeni Allah Đeršanu uspustio ovaj Kur'an I kada bi se učila brda, ona bi se, znači, srušila od Kur'ana, međutim, toko mi danas Kur slušamo Kur'ana, da li to bilo u namaž, ili mimo njega, ili internet, međutim, nema osjećaja. I bogotovo ona sura, koja u sebi sadrže opis dženneta i džehennema, nema osjećaja, nema de Zašto? iz toga razloga što je iman oslapio. Nemarnost od uzvišeno Allaha wa je jedan od vidova simptoma ove bolesti. I mi se ne sjećamo naše gospodara osim kada nam treba. Ili osim o određenim situacijama košta Ramazan ili Hajj. I ne spominjemo osim malo iako su tako monatici, kako sam prihodno spomenuo da je uzvišan na Đeršanovu opisao i rekao ne ljudna kada se Allahove Đeršanovu svijetinje skrvalo. Allahove Đeršanovu svijetinje je sve ono čo me on dao pravo. I što je pohvalio ga u i sunnetu. Mi ne nađemo Zashodno da se naljutimo kada se neko kada neko možda psuje uzvišnjov Allaha Đešanu ili poslanika Muhammeda s.a.v. ili neklanja ili nesuša svoje roditelje mi se ne srživimo tom. Zašto? Zato što je taj ljubomorak prema tim ibadetima već odavno možda dobro umrla ili izemrla ili te doliko oslabila poslanik Muhammeda s.a.v u jednom velivom hadisu koji je vrijedan u jedan način opiša opisuje srce i kako se ponosi prema fitnama. Pa je rekao Turad u fitanu ala kurubi ka hasiri udan udan. Kaže, bići je srca izložena fitnama. Kao što se hasura pravi tako što se slaže na nju jedan po jedan divu tako na srce dolaziti fitna, jedna iza drugi, jedna iza drugi. I ono srce u kojeg fitna uđe u potpunosti, bit će odsjetana jedna crna tačka. Tako da će srca postati dvije vrste. Srce bijelo u potpunosti, a to je ono srce koje odbilo fitne i srce crno, koje je pomiješeno sa bijelinom, a to je ono srce u koje je ušlo u potpunosti fitna. I tada će to srce u koje je ušla fitna u potpunosti postati kao jedna kuh, a to je jedna znači posuda koja će biti nagljeta i koja će biti kontraokrenuta. I to srce, kaže, neće lajarefu marufan, neće znati Ono što je dobro, niti će znati ono što je nedobro, osim ono što je ušlo u njegovo srce o Nači Znači, srce ne zna dobro, niti ga primjenjuje, niti ga primječuje. Isto tako ne zna nevaljelo dijelo, niti ga primječuje, osim ono što je ušlo u njegovu, u njegovu srcu o strast. Sljedeći simptomom da čovjek voli da se pojavlje među ljudima. I to imaju vidovi od koji je prvo da voli da upravlja. Da on taj koji se pita, da naređuje ljudima, da im zabranjuje. Jako je poslanik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam poljasnio šta je upravljanje. Pa je rekao, da u početku mordija. Odnosno, da čovjek u početku bude sa njom zadovoljan, jer sa dolazi i mjeta, sa dolazi ugli, a na kraju je Fatime. To je ona znači koja čovjeka dovodi do toga da zamrzi to upravljanje. Jer sa dolazi ubijstvo, sa njim dolazi da se mora čovjek da se srgne. Pa ona Stvar koju će mi sebe da ukoravamo, a zatim će biti na sudnjem danu, ono za svoje se sakajati. Isto tako od oblika da čovjek voli da bude pozornosti je da sjedi na proočelju sjedu. Zato što u sebi nalazi jednu potrebu da ga ljudi pozdravljaju, da ga ljudi pitaju, Iako je poslanik Mohamed Sadallahu alayhi wa sallam na ovo upozorio, pa je rekao i, el I vi se bojite oni stvari koja kako bukvalno se mogu prevesti, koja će vas zaklati. Pa kada su isto nas učenjaci ovo pojasili, kaže, to su rekli s tomaharim, to su znači, isto kao ovo svično, kao što sad ja upravo Da ne bi znači puno bješnjava, to Pa kada čovjek voli da ovdje sjedi, i da priča, i da drugi slušaju, i da ne ređuju, ne pa se zapita za svoj ima. Je narovatnije je da je njegov iman oslapio. Isto tako, od da čovjek voli, da se pita, to je kada uđe u određenje sjelo, da mu ljudi ustaju. I da on na njegovom mjestu. Iako je poznali sada Allahu alaih kada je ušao na sjelo, sjedao bi tamo gdje se završi to sjevo. I rekao je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Men sallahu, eo mene habbe, onaj koji bude srećan ili koji voli, bude volio, da mu ljudi ustaju, neka sebi pripijeni mjesto ili kuću u džahnanu. Znači koji bude volio ili koji ga bude to, dala mu jednu posebnu stanju koju će biti radostan, da mu ljudi ustaju, neka sebe pripremi mjesto ili kuću u Skrtost <tost> i pohlepa. Isto tako to je to jedan od simptoma da je iman oslapio. I ne samo to zna se desiti kod nas da mi naređujemo drugima da škrtaju. Nemoj to utrošiti za uvijek. Nemoj to utrošiti za dav. Iako je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pohvaroj ansarije na taj način što je rekao ve' utiruna la' anfusihim i oni daju prednost na sami sebi drugima, iako oni imaju potrebu za to. I takođe uzvišeni Allah azza uveđele rekao va' menjuka šuha nefsihi i onaj koji bude sebe sačuvao od skrtosti on će uspjeti. To su mu flihune. Jedan tako sitoma je da čovjek govori ono što ne radi. Rekli smo da od imana i Ide I da u stvari dijelo oslikava ono što se nalađe u našim srcima. I rekao ta'ala kada kritizira one koji govori ono što ne rade Kekura maktan inda Allahi I zaista je to mrsko. Ne samo mrsko, nego makt, nešto više od misko kod uzvišenog Allaha, da oni koji govore ne radi ono što govori. I upozorio je Subhanahu wa ta'ala bani Isra'ili pa ime rekao atamuruna nase bir vatansevne anfusakum tatuna kitab. I za vina ređevete da oni čini bir a to je dobro dijelo, a sebe se zaboravili, a vi čitate knjigu. Od vas ima knjige. I vi bili preči da činite tu bir, a ne da rađujete drugima, vi to ne radite. I poslani sada Allahu alaihi je naveo primjer za onoga koji bude narađivao ljudima dobro, a ne bude ga činio. Ili, Bude im zabranjivao to, a on to radi. Pa rekao, doće se sa čovjekom na sudnjem danu, pa će biti bačen u vatru, pa će mu izaći njegova utruba. I on će se oko nje okrećet, kao što se okreće magarac kada, znači, e, oko mlina i kada se melji, pa će mu stanovnici džehennama reći, O ti, koji se na Dunjaluku naređivao da činimo dobro, a zabrinjevimo da činimo loše, znaš što se to dešava sada? Jel je bilo prečaj da si ti sada u dženetu, a ne ovdje? Da ću im vrjeti, ja sam naređivo dobro, međutim ja ga nisam činio. A zabrinjevivo sam, ja loše djela, a ja sam i činio. Radost sa onim što pogađa muslimane od nedaće. Tako kada, iako je to osobina od monafika, međutim, kada čudnije za svoga vrata muslimana, da nije uspio, on se radosti. A vam sučan izavljaju kuća, on je radostio. Ako vam je žena pobjegala, radostio. Lijedo Allahuma je djedeća razbolio, radosti. Zašto? Zato što toliko iman oslabio i za to, toliko što je ta zavist ušao u njegovu srce da nije više omogućnosti da gleda muslimane da se nasađuju sa blagodatima kojim je dao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Gledane stvari sa strane da li je to grijeh ili nije grijeh. I ne pita koje je dijelo naređeno da mu uradi, nego samo pita da li ovo sada što ja uradim, da li sam griješen, sam griješen. Ne pita da li ima neko dijelo, ako ga ja učinim, da li ću biti nagrade za nekog. I to je isti čovjek koji je zapao u šubhe, i to je isti onaj pastir koji čuva svoje stado oko zabranjenih stvari I možda naakon kratkog vremena će njegove stado da uđe u tu ispašu. Samo dobroga djela. Znači ne priznaje da mu se nešto učini malo djelo. I kako tako možemo reći da sve, svako učinjene delove dobro poduziruju Allah za ovaj i nema tude mali dijel. I ko sa nisad Allah vselem, upozorio i ne muhe da omlažavaš od dobra ništa. I čak da su brata sretneš sa osmijehom ili A ako ti zatraži da mu saspeš vodu, u njegovu častu to uradi. Poslanih Muhammeda sada lahko li se naviju ova dva primjera. Za dijelo koje čovjek ne treba da omlažava. Ako srni svoga brata ne ide sa nasmijanom licom, i to ako bude dobro I ako zatraži ti da ga napojiš, napoji ga je to dobro djelo. I nemoj da to omlažavaš pod njegovom. predavanje pažnje stvari koje se tiču muslimana. Danas mi, drago moja braćo, kako vam poznato, smo svjedoci mnogih dešavanja u svijetu koje su zapali muslimana. Da li u Siriji, da u Međutim, na koji način mi se ponašamo prema tim događajima? Da pokušamo na određeni način da se sodršujemo sa njima i da ono što je našim mogućnostima da to radi, da oputimo do... i da li možda da nam sad tako o tome. Ili, jednostavno, mi vremena za to. Zauzetim sa drugim stvarima i zašto braću, to je jedan od slabog imana. E, ima tu još znači stvari, e, koje međutim, radi vremena mi ćemo preći na drugu tijemu, to je e, povodi, i koje je možda znači na to su povodi koji dovodi do ovoga stanja. Samo zato znači, što spomenti ukratko te stvari, a to je da se desi da, da se počepaju bratske veze ili neodgovornost ili osjećaj radosti prema đànu, tako što mi dugo uh uh znači prilježavnij s na ćemo znači odredi obraču da i nakon toga nemaju potrebe da se suđaju sada. Iako imamo jedan sveta prime kod eh, druga poslanika Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. At-Tufejl ibn Amru. Da su kako poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve što ga podučio poslanik Bahne sallallahu alejhi ve sellem, temelj islam, nakon toga se sva braća i sva narodi poču sađaju. može čekao pa što mi znamo dosta riječi dok naučim dobro islam i do pojeca samo ima pa ću aljeti ono da Beligani velao aje i dostavite će on mene pa makato bio jedna aaye. To je jedan ajet da ga čovek dostavi, međutim na to bude jasno sa sunnetom sa nika Muhammede sallallahu alayhi wasallam. strah kada na mošlipec pa da naćemo tako ka osultan Iako onaj koji zna da ništa se ne desi na ovom dunjaku, koji se sa dopustom Allahuma za veđer, sljedući je ponašati. I onog žašanu, koga uputila žašan njegov srce i zna da to od, od, od Allaha, ako bol da, on će biti sabruli. Isto tako mnoštvo rasprave koje osvrćuje srce. Neposlani s.a.m. je rekao da garantuje onom koji ostavi raspravo jako je on e, na istini u tome da malo garantojimo kuću na periferiji dženeta. Mnošto zauzeće sa dunjalupom, mnošto e, govor koji odiše sa racionalizmom u kojem nema e, termina iz Korana, niti iz sunneta, niti termina koji su bili poznati kod naših predhodnica predhodnika, Preteranost u zanimanju, za svojom hranom, za svojom odjećvom. Iako je poslani sallallahu samopozorio, na to je rekao iagum at tanaim, e, čuvajte se preteranog ilusurnog života, jer robovi uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala nisu otmat tanaim, oni koji voli ilusus život. Da bi se držali znači vremena i program, koji se vraćaju poslani, će preleći na drugu temu, a to je razlogi svab sabog imana. Za bi i možda jedan od najvažnijih razloga je da se čovjek udari od imanske atmosfere. Mi danas ne imamo mjesta ili imamo vremena koje odližu sa islamskom i islamskom braskom atmosferom. Kao što su džemaati, mesditsi što to. I čovjek radi određenih razloga ili povoda. Da li je to dijelo, da li je to rad ili slično. Toma, udali se od ti mjesta. I možda posle određenog perijeskog vremena osjeti da nema potrebe za tim sjelima iako on crpi svoju energiju iz ti sjela. Poznam i Allah subhanahu wa ta'ala, pojašnja u Kur'anskom aqtogorju Bedi Isra'ilu, da udaljavanje od Kur'ana, koje u osnovi omešava srce, dovodi do toga da srce postanu kasi. Pa kaže اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُ تَعْشَاكُ لُّهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ Zad nije nastupilo vrijeme da postoji Bogu bojazna srca, oni koji vjeruju zbog Allaha od Žešanu, od Zikra wa ma nazzele mina haq i ono što je objaveno od istine i da ne budu kao oni wa laikunu kellevine utru kitabe min kablu min kablu fa ta'la alihimu amet i bilo je znači određeni period ili ta'la amet znači jako što im Allah Azza wa Jel spustio određene znači Kur'an koju osnovi dovodi do toga da su meša srce oni su bili zauzeti sa gafletom i slišno tome pa ime nakon toga kasat kulubuhum ve kathiru minuhu fasikum znači uzmišen Allah subhanahu wa ta'ala kojašnia u Kur'anskom ajatu da objavio benu Israilo Kur'an koju osnovi omršava srce. Međutim, kada su udali toga Kur'ana, jedan dugi period, i bili su u Nemaru, desilo im se, da su se srce njima postala, da su postala orost. I eh, Hasan al-Basri rekao je, da su naša braća kod nas skuplja znači braća u islamu, i imanu, kod nas uskuplja iz toga razloga što nas posjećaju na Ahirat. A naše porodice i naša djeca posjećaju na Dnjavog. I kada mi dođemo na slična ovakva sjela, kada dođemo u međude, kada vidi brata, sigurno da će nas taj brat posjetiti na Ahirat i da će nas učvestiti na Allahovo subhanahu wa ta'ala vjeri. I ako nadaje se nakon toga, da se mi povratimo iz toga mafleta. Drugi od razloga slabene imana je udaljavanje od lepog uzora. Lep uzor svakako da deluje na okolinu pozitivnu. I najbolji uzor je poslanik Muhammed s.a.s. koji je nama uzor u svim sferama naših života. Jer samo jer uzor neće nas koristiti samo znanje korisno, već im, ako pogoda oko njega se koristiti da je oče na ima. i će nas posjetiti na ahire, i će nas e, posjetiti e, i opi, na opise dženeta, na opise džehennema. E, pripasi vas sa uzvišenom Allahom, dželešanohu i slično o tome, ako pogoda dovest do, do, do, do će dogadao da je ima. I mi imamo vrlo sveta znači primjer, kod poslanika Muhammeda s.a. njegove smriti, šta je se desilo. Kada umro poslanik Muhammed s.a.v. i kada su ga zakupali njegovi drugovi, rekli su فَاَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا I mi smo, kaže, našli nasa srca da nisu onaka kakva su so bila kod poslanika Muhammeda s.a.v. što se tiče mehkoće, što se tiče bistrine, jer je umro u uzor jer ono prosaniki Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vi dobro znate na koji se način ječe ja po e, znači kultura je po naše tu 30 minuta više. pauza posle sallallahu alejhi ve sellem umro kao uz znači osjetili su njegovi drugomi da su izgubili Iako je sanim znači predstava objava, isto tako su osjetile, su izgubili uzora. Udaljavanje od šerijaskog znanja. I drago moj, vrat ću, šerijasko znanje štiti čoveka od svih nepogoda, od svih e, znači, problema, isto tako ga štiti od stabljenja imana. I čovek, kada se udari od Kur'ana, koji je izvor jačanje imana, i udari se o knjiga koji govori o postanikovom životu, i udari se o knjiga koji govori o džehennamu i džennetu koji ga opisuje, svakako da će ga zadesiti to da, da mu oslabi ima. Jel mi znači kada čitamo knjige, koji opisuju život poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ili koji citiraju njegov život, naćimo pa da živimo u vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i za ehlu su rekli da su oni porori sa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam iako nisu živili sa njim, pa su oni zabirežili njegov čitav život. Jedan od povoda slabjena imana je okolina u kojoj čovjek živi koja odliše sa griješe. Pa sedi sa ljudima koji se hvali da je učinio zinalog, drugi se hvali da je alkohol, treći se hvali da nije klanjao i sve to utiče negativno na to čoveka. I on naravno trebao da minja tu okolinu. Međutim, ti grijezi utiču na njega negativno. jel određena sjela i određene osobe ne posjećaju čoveka osim na dunjalog. Pretiranju, zauzimanje sa dunjalukom u tom smislu da čovjek postane rob dunjaluka. Da je poslanik Mohamed Sadalahu se rekao u hadisu, te ise, abdu dinar. Propašće i nije biti srećan onaj koji bude rob dirhemu ili dinaru ili određenoj vrsti odjećenja. Neka kaže poslanik Salavu Salamim, otije i ukoliko mu bude taj daj dunjaluk, on radije, on će biti zadovoljen. Ako mu se ne taj dunjark, on će biti zadovoljni. Posanik Mohamed s.a.m. hadisu je rekao Hobi be' ili min dunjarkom, znači meni je bilo drago vaše dunjarka žene. Međutim, nakon toga je rekao što je, znači vrlo važno, da njegova smirenost i njegova sva radost je bila u namazu. Znači, kad govorimo o u ovom dijelu, ne želimo reći da ne treba stitati, da ne treba se biti o porosama od djeci, ne. Treba uzeti onoliko koliko iz dunjalkona nam bude dovoljno, međutim, ne smemo biti robovi tom dunjalku, kako je rekao poslani sallallahu i kada imamo, mi smo zadovoljni, kada nema, mi nismo zadovoljni. Isto tako poslanik Mohamed sallallahu alaihi sallam u jednom uvrupe četljama hadisa opisao šta je djete, pa je rekao er veletu mahzene. Djete je izvor žalosti. Na koji način? Dok je mali, ako mu ne možemo kupiti, ako mu ne možemo tu dovoljiti ono što mu treba, mi se ražalošimo. Međutim, kada postane veliki i kada ne čini dobročinjstvo roditeljima, isto tako mi smo opet žalostni. Pa je rekao isto tako da međbele, Znači, je razlog koji čovjeka udari od džihada, jer kada hoće čovjek da ide džihad, šeitan mu dođe pa kaže, a ti ćeš, ćeš djecu, biće će ti ime, a kome, ko ćeš biti o njemu, i nakon toga čovjek ostane i ne ide u džihad. Isto tako je rekao da je medžhele, znači da je izvorne znanje, jer čovjek kada želi da ide da stiče šarijasko znanje, ona mora se budi u poroci, isto tamo mu šeitan dolazi, koji će biti u tvoj poroci, koji će biti u tvojim ženama, isto tako Isto tako je izvor eh, škrtosti jer čovjek kada ga šeta, znači ovlada nije u mogućnosti da udjeli na, na, na Allahom Žešanom putu. I na kraju, eh, jedan poboda eh, za slabine imana je svakako eh, duga nada. Pa rekao, uzmišljam Allahođešanu, Pusti neke ne jedu i neka se nastađuju i neka se zavaravaju i neka i zavarava na, znači oni. Jer zaista, duga nada proizvodi kod čoveka ljenost da ne požuruje sa činjem ibadeta, ne čini ga da se pokaja Allahođešanu, da traži od njega oprost, već svaki puta misli da će dugo živjeti. I e, na kraju, emunim roža vaha džaršanohu da vas nagrade na vaše lijepo i nada se sam uspio dočarati ovo što je ovoga napisano papirom. اتي <تصفيق> كلها لله فلا مولى لنا الا احب الله جلل و من حبي له اخشى حياتي